Kako ćete se ako ostanete nevjernici sačuvati dana koji će djecu sjedom učiniti? Nebo će se toga dana rascijepiti, prijetnja njegova će se ispuniti. Kako ćete se ako ostanete nevjernici sačuvati dana koji će djecu sjedom učiniti? Kako ćete se ako ostanete nevjernici sačuvati dana koji će djecu sjedom učiniti?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 في علا من ارجع الكون الله وبحمده لا اله الا الله في من ارجع الكون نشوى سبحان الله وبحمده لا فجر الانهار واملت الازهار تزخرف الجبال من انزل الامطار فجر الانهار واملت الازهار ذلك العادي في عونه من اهداكم نصرا سبحان الله وبحمده ولا اله الا الله ذلك العادي في عونه من اهداكم نصرا على من يشكركم الله اكبر الله اكبر يا Slažite se Bogu vašemu koji vas je stvorio i da biste se pokajali. Ne postoji osim Njega. To je riječ mudraca koji O ljudi, klanjajte se Gospodaru svome koji je stvorio vas i one je prije vas da biste se gazme satovali Da ken alim fi ulama man abda'tuna nasi wa subhanallah sreću mima islama jer je nikada nećeš naći جرات تخريق الجبال بان انزل putem radio emisije Beana svake subote u 14 sata وبحمدنا ولا اله الا الله Znajdu se sreć analizi u istinskom rabavaniu uzvišanom Allah subhanahu wa ta'ala Islijenju negobu poslanihka sallallahu alaihi wa sallam Qanaka qalfu <tip> tamuhu, صانك الطرف طموح و بيها القلب في دوالي Abga ane ulidic Yuma ane jitic Jitic ahabidic Wohma Abga جيتش أحب دش يكون الذنب أبقى تبقي لي فوق الراس وتاج على راسي تبقي لي فوق الراس وتاج على راسي شو هقعد حبيبي من O, veliki, svjetlost iz srca obasja moju dušu, kad neumorno izgovara gospodaru svjetova. Nuh mi usplahnu, a suze počeš i teči. O, Bože moj, moj srcu uputu pokaži. Svjetlost iz srca obasja moju dušu, kad neumorno izgovara, Gospodaru svijetu. Ruh mi usplahnu, a suze počeši i teči. O Bože moj, mom srcu upitu pokaži. U nočnoj tišini nasjeđite molim, a mene mrkla tama sve pokriva. O blagi, o samilosni, o milostivi, o časni, Moja blagoda nikada ne jenjava. O ti koji sve čuješ, Koji se na molbe odazivaš, O ti veliki uputi me, O stvoritelju sedam nebesa, Moj Allahu, Na uputu i istinu mi ukaži, U sreću od tebe se danas uzdam, O tvorče kosmosa, Bez tebe nijema pomoći i nadi. U utočištu stvorenja na dan povratka. U gospodaru, molim iskrenuti se kajem. Grijehe mi oprosti i ostvari moju želju. Svjetlost iz srca obasja moju dušu. Kad neumorno izgovara gospodaru svjetova. Ruh mi uspla, na suze počeš i teči. Oh, Bože o Bože moj, mom srcu uputu pokaži. O oh, veliki. O oh, veliki. O oh, veliki. O oh, veliki. وقفت على, وقفت على القبور مسلما وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب فلم يرد جوابي Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ama bad. Sudnji dan je veličanstven dan, pun velikih strahota kakve ljudi nikad nisu vidjeli. Na to upući je mnogo toga. Prvo, Allah tebareke veteala ta taj dan je opisao kao veliki dan. Dovoljno nam je to što ga je naš gospodar tako opisao, pa da ga smatramo većim nego što možemo i zamisliti. Ala yaẓunnu ulā'ika annahum mab'ūthūn li yawmin 'aẓīm yawma yaqūmu n-nāsu li Kako ne pomisli da će oživljani biti na dan veliki Na dan kada će se ljudi zbog gospodara svijetovadići. Na drugom mjestu ga Allah tabareke v ta'ala opisuje kao tegoban dan. Na trećem kao mučan dan. Inna ha -a, A ovi... One život na ovom svijetu vole doista a ništa ih se ne tiče dan tegobni koji ih čeka. Padalika yawma idin yawmun asir. Alal kafirin Biće to naporan dan nevjernicima. Neće biti lahak أكل التراب محاسني فنسيتكم وحجبت عن أهلي وحجبت عن أهلي وعن أترابي فعليكم مني السلام تقطعت مني ومنكم خلة الأحباب Aleikumum minni salamu taqattat minni wa minkum hullatul ahbabi će zaboraviti dieta koje doji. Trudnica će pobaciti, a ljudi će izgledati poput pijanaca koji su izgubili razum. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ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 O ljudi, gospodara svoga se bojite, zaista će potres kada smak svijeta nastupi veliki događaj biti. Na dan kad ga doživite, svaka dojlja će ono što doji zaboraviti, a svaka trudnica će svoj trud pobaciti. I ti ćeš vidjeti ljude pijane, a oni neće pijani biti već će tako izgledati zato što će Allahova kazna strašna biti. Zbog velikih strahota ovoga dana će se ukočiti pogledi nasilnika. Neće moći ni trepnuti od straha, niti će se moći osvrnuti ni lijevo, ni desno. Od straha će im srca prazna biti, neće ništa pojmati, niti će šta razumjeti.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 A ti nikako ne misli da Allah nemotri na ono što radi nevjernici. On im samo pušta do dana kada će im oči ostati otvorene i kada će žureći uzdignutih glava netrenice gledati, a srca će im prazno biti. Od velikog straha srca nasilnika će se popeti do Grkljana, pa niti će izaći, niti će moći ostati na tom mjestu. I upozori na bliski sudnji dan, kada i popriježiti se. na bliski sudnji dan, kad će srca do Grkljana doprijeti i popriježiti se. I koji strepe od dana u kom će srca i pogledi biti uznemireni. I kaže... Srca toga dana bit će uznemirena. Dovoljno je znati da će dijete koje u životu nikad nije uradilo ni jedno loše djelo osjediti od velikih strahova koji će vidjeti. Lā ilāha illallāh. Djetetko koje nikada nikakav grijeh počinilo nije. Od velikih strahova sudnjega dana ona će osjediti. Fa kayfa tatqūn in kafartum yawman yajʿalu l-iddāna shībā. As-samaa'u munfadirun Kako ćete se ako ostanete nevjernici sačuvati dana koji će djecu sjedom učiniti nebo će se toga dana rascijepiti prijednja njegova će se ispuniti مالي وقفت, على وقفت على القبور مسلما وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب فلم يرد جواب أحبيب ما لك لا ترد جوابنا أحبيب لته الاحبابي انسيت بعدي لته الاحبابي قال الحبيب وكيف وأنا رهين جنادل وتراب أكل التراب محاسني فنسيتكم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 Kako ćete se ako ostanete nevjernici sačuvati dana koji će djecu sjedom učiniti? Pa kako ćete se ako ostanete nevjernici sačuvati dana koji će djecu sjedom učiniti? Nebo će se toga dana rastijepiti, prijetna njegova će se ispuniti. O Allahovi robovi, pustite suzu pokajnicu, prestanite činiti kufri širku uzvišanom Allahu Tebareke ve Teala, jer... Kako ćete se, ako ostanete nevjernici, sačuvati dana koji će djecu sjedom učiniti? Nebo će se toga dana rascijepiti, prijetnja njegova će se ispuniti. La ilaha illallah. Kakav li će to dan biti? Kako li će teško račun biti položiti? O Allahovi robovi, pustite suzu pokajnicu i prestanite sa činjenjem loših dijela. Pustite suzu pokajnicu i prestanite sa činjenjem loših dijela, jer kako ćete se, ako ostanite nevjernici sačuvati dana koji će djecu sjedom učiniti? Kako ćete se, ako ostanite nevjernici sačuvati dana koji će djecu sjedom učiniti? Nebo će se toga dana rastijepiti, prijetnja njegove će se ispuniti. Allah neće oprostiti da mu se pripisuje sudrug, a oprostit će druge grijehe mimo toga kome on bude htio. هو حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن لا تنهرن غريبا حال غربته الدهر ينهره بالذل والمحن Safri ba'idun wa zadi la yuballighani wa quwwati da'afat wal maut yatlubuni wa li baqaya dhunubi lastu a'lamuha Allahu ya Allahu ruba svakog dana tvoja snaga jenjava A smrt traga za tobom. Pripremaj se za dan obračuna. Pripremaj se za dan obračuna. Pripremaj se za dan kada će se prekinuti rodbinske veze. Jer na sudnjem danu će se prekinuti sve rodbinske veze. Kako kaže uzvišeni Allah tebareke ve teala. Pa kad se urog puhne, tada rodbinskih veza među njima neće biti i jedni druge neće ništa pitati. Toga dana će se čovjek samo o sebi brinuti i neće se osvrtati na nekog drugog. Čak će bježati od, na, od najdražijih ljudi. Bježat će od brata, majke i oca, supruge i djeci, kao što to uzvišeni Allah te bareke veli što u prijevodu znači, a kada dođe glas zaglušujući, na dan kad će čovjek od brata svoga pobjeći i od majke svoje, i od oca svoga, i od druge svoje, i od sinova svoji, toga dana će se svaki čovjek samo o sebi brinuti. La ilaha illallah. Kako li je to težak dan? Kakav li je to dan kada će čovjek od brata svoga povjeći? Kakav li je to težak dan kad će čovjek od majke svoje povjeći? Kakav li je to težak dan kada će čovjek od oca svoga povijeć o kakvo li je to težak dan kada će čovjek od supruge svoje povijeć kako li je to težak dan kad će čovjek od sinova svojih povijeć bježeće od njemu najdražih osoba jer će se brinuti za svoje stanje prekinuće se svi užici i nema više dunjaluka i njegovih ukrasa O ljudi, bojte se gospodara svoga i strahujte od dana kad roditelj djetetu svome neće moći nimalo pomoći, niti će djete moći svome roditelju imalo pomoći. Allahova prijetnja je istinita. I bojte se dana kad niko ni za koga neće moći ništa učiniti, kad se ničiji zagovor neće prihvatiti, Kad ni od koga otkup neće se primiti i kad im niko u pomoć neće priteći. Kako li je to težak dan i kako bi se za njega trebali pripremati? Kako ćete se ako ostanete nevjernici sačuvati dana koji će djecu sjedom učiniti? Nebo će se toga dana rastijepiti prijetnja njegova će se ispuniti. كي علي ويئناني ويندمني وقد اتى بطبيب كي يعالجني ولن ارض طب هذا لما ينفعني واشتد نزعي وصار الموت يجذبنا من كل عرق بلا عرف ق ولا هواني واستخرج الروح مني في تغرغرها وصار ليقي مريرا حين غرغرني وغمضوني ورى الكل وانصرفا بعد الإياس وجد في شر الكفني وقام من كان حب الناس في عجل نحو المغسل يأتيني يغسلني سال غریب غریب الشام واليمني ان الغريب غريب الاحد والكفني ان الغريب له على المقيمين في الارض نبييرникbi Na dan obračuna uložio sve samo da bi se spasio Allahove kazne. Čak kad bi posjedovao svo blago ovoga svijeta, pokušao bi da se otkupi njime. Kada bi nevjernik imao sve ono što na zemlji postoji, sve bi on to dao samo da se otkupi, sura junus 54. ajet. Pa kada bi nevjernik imao mnogo puta više nego što vrijedi ovaj svijet, pokušao bi se A onima kojimu se ne odazovu, kada bi sve što je na zemlji njihovo bilo i još toliko, rado bi se time odkupili, njih čeka mučno polaganje računa. La ilaha Čak bi, kad bi imali pun dunjaluk zlata, bili spremni žrtvovati ga, a Allah Čelešanuhu to od njih ne bi primio. Ni od jednog nevjernika, koji umre kao nevjernik, doista se neće primiti kao otkupni sve blago ovoga svijeta. Njih čeka patnja bolna i njima niko neće pomoći. La ilaha illallah, kako je čovjek lahko mislen? Kako je čovjek lahko mislen? Od njega se ne traži da mora žrtvovati sav svoj imetak, niti svo blago ovoga svijeta. Od njega se traži da robuje samo jednom jedinom Allahu tebareke vete'ala i da mu ništa kao sudruga ne pripisuje. I opet da ima svoj imetak i opet da živi srećno sa svojom porodicom. I na sudnjem danu će biti spašen, a na ovom svijetu živit će srećno. Kako je čovjek lahko mislen? Nepokoran Allahu tebareke vete'ala u životu na ovom svijetu, pa osjećam mnoge tegobe, I živi nesrećno. A s druge strane, na dan obračuna će poželjati da se otkupi svim onim što posjeduje. Navest ćemo jedan primjer iz života čovjeka na ovom svijetu. Zamislite čovjeka, a možda već takve i znate, da mu se njegovo dijete, sin ili kćerka ili neko drugi, Od porodice koji mu je drag i mio razboli, naročito u svojoj mladosti, sa šest, sedam, osam, deset godina ili petnaest godina. I odjednom zamislite sav imetak tog čovjeka. Zamislite da posjeduje, recimo, milijardu eura. Kada biste ga upitali da li bi ti žrtvovao svu tu milijardu eura, Samo da tvoje dijete nije bolesno od raka. On bi rekao, ne bi u njih ni pogledao. Na ovom svijetu bi žrtvovao sav svoj imetak, da bi ne bili spasio svoje dijete. A zamislite, kako bi ga tek žrtvovao da bi spasio sebe. Ali o Allahu vrobe, riječ tevhida la ilaha illa Allah je riječ kojom ćeš se spasiti džehennemske vatri. To je riječ ako budeš živio u skladu s njom, zbog koje će tvoj gospodar uvesti u dženecke bašće, u edenske vrtove. Tvoj gospodar će te zbog ovih riječi i života u skladu s njima spasiti džehennemske vatri i na ovom svijetu dati ti zadovoljstvo u tvoje srce. I opet zadržiš svoj imetak i živiš srećno. U Bukharinom sahihu se bileži hadit od Anasa ibn Malika, koji prenosi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao Dovest će se nevjernik na sudnjem danu i bit će mu rečeno Šta misliš kad bi imao pun dunjaluk zlata? Bili to dao da se otkupiš? Nevjernik će odgovoriti da. A Allah djalešanuhu reći će mu Na dunjaluku je od tebe traženo da uradiš ono što je dosta manje od toga. To će otići i tako daleko da će nevjernik biti spreman žrtvovati sebi najdraže osobe samo da sebe spasi od vatre. Nevjernik bi jedva dočekao da se odpatnje patnje toga dana iskupi sinovima svojim i ženom svojom, i bratom svojim i porodicom svojom koja ga štiti i svima ostalima na zemlji samo da se izbavi nikad on će buktinja sama biti sura el ma'arij od 11. do 15. ajeta la ilaha illa allah još jedno o članovi porodice dobro saslušajte šta vaš gospodar kaže što u prijevodu znači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 I one koji su mu bliski, i one koji nisu bliski, samo da bi se spasio. Ali riječ istine, riječ tevhida, je spas za svakog čovjeka. Izgovori šehadet posvjedoči da nema drugog istinskog Boga do Allaha, te bareke ve teala iskreno se pokaj, tvoj gospodar će ti oprostiti ono što si počinio u dotadašnjem dijelu svoga života. S napomenom da ta teuba bude iskrena, da se prestani sa činjenjem loših dijela, Da se prestane sa širkom, kufrom, navatarijom i bilo kojom drugom vrsom nepokornosti. I da se čovjek u potpunosti preda uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. I da se kaje za ono što je počinio proteklom dijelu svoga života. Allah djel lešanuhu će mu njegove grijehe oprostiti. La ilaha illallah. Griječio 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100 godina. Ako je Allah nekog poživio 120 godina ili 115 godina. Grješio od svoje rane mladosti, ali se iskreno pokajao prije negoli mu duša došla do u grlo. Allah će li lešanu će mu oprostiti ako se iskreno pokajao. La ilaha illallah, kako li je naš gospodar milosti prema nama? Kako li je naš gospodar milosti prema nama i koliko li nam samo divnih prilika ostavlja da se pokajemo? Adilin <tri> اكلت تراب محاسني فنسيتكم اكلت تراب محاسني فنسيتكم محاسني فنسيتكم Prašina će o Allahu robe pojesti najljepše dijelove tvoga tijela. Prašina će ih pojesti i bićeš rastavljen od svoje porodici. Bićeš rastavljen od svoje porodici i svojih drugova. Priprimaj se za to putovanje od kojeg pobjeći ne možeš i koje izbjeći ne možeš. ومنكم خلة الأحباب فعليكم مني السلام تقطعت مني ومنكم خلة الأحباب I dužina sudnjega dana upućuje na njegovu težinu i strahote. Uzvišeni Allah te Tebarekev Teala kaže što u prijevodu znači k njemu se penju Meleke i Džibril u danu koji 50.000 godina traje. Zato ti budi strpljiv, nejadukujući. Oni misle da se dogoditi neće, a mi znamo da sigurno hoće. Iz teksta ajeta se može jasno zaključiti da se pod ovim danom misli na sudnji dan. U vjeroldostojnom hadithu Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma stoji da on smatra da je taj dan sudnji dan. Isto mišljenje imaju El Hasan, Al Dahak i Ibn Zaid. Ljudi će pomisliti da su na Dunjaluku proboravili samo dio dana. Kao što kaže uzvišeni što u prijevodu znači a na dan kada ih on sakupi, učinit će im se da su boravili samo jedan čas u danu. La ilaha illallah. Komentirajući ovaj ajet ibn Ketir, rahmetullahi aleihi kaže, Allah djalešanuhu podsjećajući ljude na sudnji dan i sakupljanje na mjestu polaganja računa kaže, što u prijevodu znači, a na dan kad ih on sakupi, kao da kaže, a njima će se učiniti onoga dana, Kad ga dožive da su samo jednu večer ili jedno jutro njezino ostali, subhanallah, kaže uzvi uzvišeni što u prijevodu znači mi dobro znamo o čemu će oni govoriti, kad najrazboriti između njih rekne, ostali samo dan jedan. A na dan kad nastupi čas oživljenja, zločinci će se zaklinjati da su u grobovima samo jedan čas ostali. Ovaj ajet je dokaz da će se ovo dunjalučki život na Ahiretu smatrati veoma kratki. To dokazuje i ajet u kojem uzvišeni što u prijevodu znači A koliko ste godine na zemlji proveli? Upitaće on. Proveli smo dan ili samo dio dana? odgovoriće. Pitaj one koji su brojali. Pa da. Kratko ste proveli, reći će on, da ste samo znali, subhanallah, kada bi čovjek malo razboriti razmislio, čvrsto bi se prihvatio istine, okanio bi se filozofije, okanio bi se stramputica, krenuo bi pravim putem i živio u skladu sa islamskim propisima. A šta će ti koristiti sav tvoj imetak koji posjeduješ, jer smrtčati pomutiti svu sreću koju imaš smrtčati pomutiti svu sreću koju imaš smrtčati pomutiti svu sreću koju imaš ne zaboravi da samo u jednom danu sav užitak ovoga svijeta može da bude pomućen u tvome srcu u tvome mozgu zatim više ništa od toga ne bude srećno spominući slučaj čovjeka koji je zajedno sa svojom suprugom i sa svojom djecom krenuo na put. Allah te je iskušao pa je došlo do prevrtanja autom. On je kao vozač ostao živ uz velike tjelesne povrede dok je cijela njegova porodica izginula. Sva djeca su izginula i njegova supruga je poginula. La ilaha illallah Allahu moj sačuvaj nas iskušenja koje ne možemo podnijeti u životu na ovom svijetu I gospodaru naš učini nas od onih koji će težiti tvojoj nagradi na sudnjem danu Kur'an nam govori o strahotama s kojima će se ljudi suočiti toga dana Kako će se ukočiti pogledi, oduzeti se moć samokontrole i potresti njihova srca? Jedna od najvećih strahota je uništenje ovoga kosmosa, koje će obuzeti zemlju i njena brda, nebo i zvijezde, sunce i mjesec. Naš gospodar nas obavještava da će se zemlja uzdrmati i zatresti i da će brda poletjeti i sa zemljom se sravniti mora vatru napuniti i izleti, nebora sjepiti i uzavrijeti, sunce sjaj izgubiti i nestati, mjesec ostati bez svjetla, zvijezde popadati i sjaj izgubiti i iz svojih orbita izaći. Allahu moj, težak li je tu dan? Olakšaj nam gospodaru naš polaganje računa i olakšaj nam gospodaru naš stanje na tom danu Allahu moj to je dan koji je dug Allahu moj zaista je težak i njegove strahote su velike smiluj se svojim slabašnim robovima koji traži tvoje zadovoljstvo i tvoju oprast. Allahu moj puti nas na pravi put učvrsti naše korake učežnji i želji za spasom Allahu moj Oprosti nam, jer mi smo slabašni Allahu moj, oprosti nam Allahu moj, oprosti i nama i roditeljima našim Jer oni su bili samilosni prema nama kada smo bili mali Allahu moj, sastavi nas u džennetu sa poslanicima, šehidima i ostalim dobrim ljudima Ati kofijeta, tama hali wa faqri wa faqati wa anta munajatil zemlja će se uzdrmati i zatresti i brda će poletjeti i sa zemljom se sravnati Mora će se vatrom napuniti i izliti nebo rastijepiti i uzavrijeti, sunce će svoj sjaj izgubiti i nestati, mjesec će bez svjetla ostati, zvijezde će popadati i sjaj izgubiti, la ilaha illallah, kako li je to težak dan, la ilaha illallah, kako li će teško stanje ljudi na tom danu biti. Allah tebarek ve teala će na sudnjem danu zgrabiti zemlju, svoju ruku i svojom desnicom će nebesa smotati kao što uzvišeni kaže što u prijevodu znači oni ne veličaju Allaha onako kako ga treba veličati a čitava zemlja će na sudnjem danu u zahvatu ruke njegove biti vasemavatum atvijatum bijeminih a nebesa će smotati svojom desnicom subhanahu veteala amma jušrikun hvaljen neka je on I vrlo visoko iznad onih koje njemu smatraju ravnim. Allahu moj, Allahu moj, to je dan veliki. Allahu moj, to je zaista dan težak. Na dan kada Allah djel lešanuhu, zemlju uzme svojom rukom, zahvatom svoje ruke. I kada nebesa smota, Allahu moj, kako će to težak dan biti. Allah djele lešanuhu nas obavještava o načinu smotavanja nebesa pa kaže onoga dana kada smotamo nebesa kao što se smota list papira za pisanje. Onako kako smo prvi put iz ničega stvorili tako ćemo ponovo iz ništa stvoriti. To je obećanje naše. Mi smo doista kadri to učiniti. Zar se nismo uvjerili u moć našeg gospodara? Zar nismo vidjeli kako naš gospodar na hiljade ljudi Ili na desetine, ili par stotina hiljada ljudi u samo nekoliko sekundi uzme sebe. Zar nismo vidjeli moć našeg gospodara kakav grad spusti? Zar nismo vidjeli moć našeg gospodara kada naredi zemlje da se potrese? Zar nismo vidjeli moć našeg gospodara kada pošalje jak vjetar? Allahu moj! Allahu moj, uputi nas na pravi put! Kaže put istine i učini nas od dosljednih sjedvenika tvoje knjige i sunneta tvoga poslanika sallallahu alaihi wa sallam. three of those Ruhu ka'an, zanbi, ajalu, ausau, ilahi wazalati, wazalati, wazalati, wazalati, wazalati, wazalati, wazalati, أفزعوا إلهي لأن جلت وجنت خاطيتي فعفوك وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة Wassmaavatu ma to ijatum bijemini, subhanehu vete aala amma jušrikun. Oni ne veičaju Allaha onako kako ga treba veičati. Ačitava zemljaće nasudnjem danu zahvatu ruke njegove biti. Was semaava ma to ijatum bijemini, a ne besaće smotati svojom desnicum, subhanehu vete ala amma jušrikun, Hvalje neka je on, i vrlo visoko iznad onih koje njemu smatraju ravnim. Kako li će to težak dan biti, kakva li je moć našeg gospodara, i kako li će nevjernici toga dana u teškom stanju biti, neće izlaza imati jer su bili nevjernici. تَسِيرُ الْجِبَالُ عَلَى سُرْعَةٍ كَمَرِّ السَّحَابِ تَرَاحَلَهَا كَمَرِّ السَّحَابِ تَرَاحَلَهَا تَن فَطيرُ الأرضُ مِنفْخَةٍ من مُنَِكَ تُخخِجُ أَقَالَهَا وَلَا بُدَّّ مِن سَائِلٍ قائِلٍ مِن النَّ سَمَا إِذٍَّ لَهَا مِن النَّ سَم مَا لَهَاِ النَّ سَيَوْمَ إِذِ الْمُلَاءُ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا رَبُّهَا شَكَّ أَوْ حَالَهَا وَيَصْدُرُ كُلٌّ إِلَى مَوْقِفٍ يُقِيمُ اطفا لها يقيم ملكه واطفا لها يقيم ملكه واطفا لها واطفا Bukhari abilježi hadith od Abdullah ibn Mas'uda radijallahu ta'ala anhu koji prenosi da je neki jevrej došao kod poslanika sallallahu alaihi wa sallam i rekao Muhammede Allah će uzeti nebe sa jednim prstom i sedam zemalja sa jednim prstom. Brda sa jednim prstom, drveće sa jednim prstom, ostala stvorenja sa jednim prstom, a zatim će reći, ja sam istinski vladar, poslanik s.a.v. se osmijehnuo tako da su mu se pokazali kutnjaci, a zatim je proučio Allahove riječi koje u prijevodu znači, oni ne veličaju Allaha onako kako ga treba veličati, a čitava zemlja će na sudnjem danu zahvatu njegove ruke biti. A nebesa će on smotati svojom desnicom. Hvaljen neka je on je vrlo visoko iznad onih koje njemu smatraju ravnim. Hvaljen neka je on je vrlo visoko iznad onih koje njemu smatraju ravnim. Sirul jibalu ala sur'atin kamarin sahabil tarahalaha kamarin Allah tebaraka ve taala obavjestava da ce se ova nasha tvrsta zemlja i postojana brdana na njoj zatresti, na sudnjem danu i od jednog udara zdrobiti a kada se jednom rog puhne pa se zemlja i nebo dignu od jednog udara zdrobe toga dana će se smak svijeta dogoditi. A kada se jednom u rog puhne, samo jednom, pa se zemlja i nebo dignu i od jednog udara zdrobi, toga dana će se smak svijeta dogoditi. Kaže uzvišni što u prijevodu znači, kad se zemlja u komadiće zdrobi. Tog trenutka će se ova gorda i čvrsta brda pretvoriti u prašinu. Kao što uzvišeni Allah ve kaže što u prijevodu znači, na dan kad se zemlja i planine zatresu i planine, pješčani humci razbacani postanu. To jest, postaće poput brežuljaka od prašine, nakon što su bili postojana brda. Na drugom mjestu nas obavještava da će brda postati poput vuni, kao što kaže uzvišeni što u prijevodu znači, a brda kao vuna šarena. Na drugom mjestu ih Allah tebare kvita'ala poredi sa raščešljanom vunom pa kaže što u prijevodu znači a planine kao šarena vuna iščupana. Subhanallah. Kako je to težak dan? Kako li će teško biti račun položiti? Kakve li će to sve strahote biti? I kako li će se teško račun položiti? Allahu moj smiluj nam se. Grijehe nam naše oprosti i sačuvaj nas na dan ovih velikih strahova. Dum kullu ila mauqifin <murly> yuqimulkuhu la wa atfa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 Sačuvati dana koji će djecu sjedom učiniti Posvjedočite da nema drugog istinskog Boga Do Allaha, te tebareke veteala Propisane namaze obavljajte u njihovo propisano vrijeme I to pet dnevnih namaza svakoga dana Poslije mjesec Ramazana daje zekat i obavi hadž I onda se nada i spasu svog gospodara Allahu moj smiluj nam se Grije nam naše oprosti ermis mazzaista slabashni tvoje robovi smiluj nam se oprosti nam aj roditelima našim i sastavi nas u džennetu sa posanicima šehidima i ostalim dobrim ljudima subhanak allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa rahmatullahi taala wa barakatuh وزلزلت الأرض زلزالها تسير الجبال على سرعة كمر السحابي اتراح لها كمر السحابي اتراح كمر السحابي اتراح